Bai Baieguna zure eta egun non zure gusieri zerbegia eskuratu dutan aste untan gure eskoaldetik aisu batzu batut aipatzeko, uh, lehenik astezken untan hoita uh, hiru beraz uh, lekorneko egko etxeana uh, laborarientzat edo. Lur jabeen zator mendian egetziak egiten dituztenak. Bada komisionearen uh, uh, lantokiaren... Uh, uh, oh, erganeuta. Lurra egetziaren tokiko batzordearen bilkura. Eta hori, sortziontan lekorneko erikoetxean. Erraz, elduden urtean, helden primaderan. Edo, hola, egetziak nahi bat dituzue egin. Berduzue bilkura hortan parte hartu. Gero, elduden... Uh, Oita seian, egan baitu, larun bat untan, ojo, azken astetan aipatu bezala, hankan dan antzerki kantu eta dantzan, mendionduan elkarteak eta horien lagunek e, antolatzen dute e, gaualdi omenaldi bat, piska bat e, manespagolari buruz eta odialdean gelan, izanen dira antzerki, dantza eta kantua lekondajek antolaturik eta presentaturik, eta sortziak eterritatan izanen da odialdean gelaan. Gero ere biharamunean jandean oita zazpiaikin, kehmeza izanen da gure eskualdeko, eta deraz goiztian mamarrak eterritan agerezietan izanen da meza ge gero onotik aperitifamindegia gelaan makean, eta bazkaria ere, han Izanen da, e, Baskari entzat izenak emanen behar dira astezken untako eta iruko, beraz, Makiantzat Xantalo Jarburu eta Beatriz Echeverria, Lekornen Elian Jorrena eta Maitea Morenari, eta Gerezetan Marri-Claude Eri edo Adrien Eri Eta, ala, eta opariak edo tozketaren zaten nahi bat opari batzu eskeini, biztan duena gotik hartuko dituztela eta eta senduren uh, elizkizunak, izten horiak izanen dira, uh, orzegu nahatxean zaziontan lekornen, eta amahak eteretan onmiasendu uh, makkean. Hala, uh, eta azken beji bat uh, aipatzeko, uh, beraz, uh, inkesta publiko bat, bada hor egi elkargoak antolatzen duena, hor eskoldean nola eraiki lujak ondoko hasteta urtetan, eta inkesta publiko hori izanen da azaroren lauetik hortzeguna ikin abenduaren bosterat eta izena hori ikusten alko duzue izanen dira permanentziak, baina ondoko egunetan ere, aipatzena alko dut, ez sobera luzea izaiteko behietan, eta hori Hori, eldu, eldu den hastean haipatuko dut berri, zala. ziren berriak haste gure eskualetik, biztan dena egontzitea albezen piskor, eta berriak ukaite maditud plazerikin haipatuko. Han hartian egontzitea albezen piskor, eta heldu den haste hartio.